San Paulo apostoluak Filemonia egindako dakogutunetik. Anaia, nik Pauloak dagoaneko zartua eta orain gainera Kristo Jesusegaitik kartzelanen nagoan honek, mesede bat eskatu gura deutsut kartzelan sortu dodan nire seme onesimoren Barriro bi haltzen bera, hene bihotz bihotzeko dodan hau Neugazeuki guran eban zure ordez zerbitzari e, izanen gian, barrio nagaitik nagoala. Olan ere, ez dut zure baimen barik ezer egin gura izan, mesede hori gogoz egindagizun eta ez behartuta. Behar bada horretarako egin eutxun alde apur batez gero betiko hartu zengian eta ez esklabolez. Esklabo baino, zeredo zer, gehiago, anaia maitelez baino. Maite maitea da niretzat, eta zenbatez maiteago ezete da izango zuretzat, bai gizon eta bai kristau dan aldetik. Beraz, fedean adizkide banozu, hartu egizu onesimo neuban intzlez.